Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szerusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés 120. Skoda adását halljátok. Végre egy cím, hogy nem kell majd lászni. szerintem mindenki találkozott ezzel a népszerű cseszlovák gyármányi vízforrólóval. Én pedig Szedlák Ádám vagyok a többiek, nem. nem kis Gabriella. Én meg Fejes Balázs, és ezt még én is értettem. Szerintem ezt őrizzük meg ezt az érzést, hogy milyen, mikor így értjük a címet, és majd talán jövőre visszatérünk rá, nem? Nem, nem tervezem Azt... gyakorinak, mert nem vicces. Jó van. Ha, ilyen ilyen autókban egy... ürődtem fel. <laughs> Hamis biztonságérzetben ingatjuk a hallgatókat, hogy innentől ez majd menni fog, de, de nem. Jó van, viszont... Rögtön ugorjunk bele a száraz tények világába, amit szóltok hozzá. Egész héten ott töltöttem az időmet, úgyhogy valami szól kontent nincsen. Ezt De is az... be, úgyhogy nem kell a, a, a saját cikk ajánlásod. De jó Isten, én voltam. Hát, akkor ajánlunk egy cikket, ami arról szól hogy, ja, de várját tudom, miről szól ez a cik, oké, így már émlik, arról, hogy az Amazon az korábban egy ilyen irodalmi lapként működött tulajdonképpen, mármint lehetett ott kapni könyveket is, de az ajánlókat, az ajánló rendszert, a különböző ilyen írott anyagokat, azokat egy szerkesztőgárda állította elő, egészen addig, amíg nem őket egy nagyon hosszú skriptre, és volt kezdetben ilyen újjamutagatás is, küldtek üzenetet a kedven, kedves skipnek, hogy hát hé, köszönjük, hogy elvettük, elvetted a munkánkat, stb. De az Amazonnak azért bejött ennek az egésznek az automatizáció, és most a nagy ajánló rendszerük, az, az viszonylag ügyesen ajánljál dolgokat neked az alapján, hát nekem, mit vettél meg. Nekem baromi ügyesen ajánlják, azt tudjuk. Ez a probléma nekem annyira nem, mert nem csak náluk vásárolok, ezért mindig volt a ajánlók, amit máshol megvettem már, úgyhogy nagyon kényelmes. Nekem meg még annyi feladatom van a rendszerre, hogy úgy van nekünk a több olvasó itthon, hogy amit a feleségem olvas, ugyanaz a, tehát logikusan, ugyanaz az Amazon kontóval veszük oda a dolgokat, Sze. és akkor mindig így ajánlja ezeket a könyveket nekem a felületen, de akkor így szoktam tanítani, hogy ezt ajándékba vettem, és lehet, hogy most elkiabálom, de mintha kezdeni, sejteni, hogy mik azok, amik, amiket nem kell elém rakni, és most megint így a frontpage az egy ilyen teljes gazdasági csőd, amit kívánok rajta. De egyik teljesen logikus lenne egyébként azt beállítani, hogy, hogy hány darab Kindle olvasós eszközöd van, és azok hogyan, hová tartoznak. Szerintem az olyan mehet amit az ember, ha csak nem szabadságharcos, akkor íme hajlandó megadni. Igen, szerintem ők nagyon azt szeretnék, hogy mindenkinek külön kontója legyen, ha hiába ugyanazon a kreditkártyán. Tehát, hogy így jobban személyként kezeljük ezeket az eszközöket, és akkor nem lennének ilyen problémák, de most már csak azért sem. Értem, ezt amúgy szerethetik, de nem pont van a családban olyan, hogy mondjuk öcsém meg én olvasunk hasonló dolgokat. Uh -huh és emiatt nagyon nyugodtan tudok neki könyveket küldeni, hogy figyelj, csak ott van, megvettem ezt, majd húzd le, amikor netre csatlakoztál az utcát. Uh -huh. És szeretném ezt a jogot fenntartani a jövőben. Hogy csak úgy a családom belül DDRM plugin nélkül lehessen megosztani. Na mindegy, szóval nagyon érdekes a cikk egyébként a, ebből a szempontból nyilván a a kihívások is ott vannak, meg a problémák, de az illusztráció az az eléggé durva hozzá. Van egy ilyen diagram, hogy akkor fel van osztva a lap, ilyen areákra, meg csíkok köztük, meg minden. És tényleg van egy személytelen volt. De szerintem ennek abszolút van létjogosultsága, főleg, hogy itt vannak ilyen független források, mint például a hármas könyvelés podcast, és mi kívülről így belerakjuk ezt a szerkesztői funkciót, nem? Mert ajánlunk könyveket. Egyrészt, másrészt meg ez a, ez a személytelen dolog ez nagyon, nagyon mélyen benne van egyébként a, a fizikai térben is. Elég egy filmet megnézni ehhez, hogy egy, egy részére rálássál. Van egy Beer Wars nevű dokumentumfilm, ami az amerikai ilyen független dolgokról szól. Erősen középszerű, de van egy olyan részben, amikor elmagyarázzák azt, hogy a nagyboltokban hogyan rendezik be a sörös polcot, és hogy meddig hajlandó felnyúlni az ember a, az üvegért. Uh. És ott megvilágosodom, hogy nem véletlenül vannak azok ott a polcon, ahol, ha nem, abban matematika van, abban kamerás megfigyelés, abban minden. Abban a zajlik. Aha. Hát amit még így szoktak mondani, hogy, hogy nagyon olyan könyveket vagy termékeket ajánl az ajánló rendszer, amit, amit te szeretnél, akkor kimarad az, ami, amire véletlen rácsodálkozik az ember, és semmiképp sem a saját érdeklődési körében van, de mégis jó rátalálni. Tehát így a véletlenszerű belefutás dolgukban az így nem történik meg. Igen, a szóval Last fm utáltam nagyon egyébként, és ott, ott nevesíteni tudtam ezt a funkciót, nekem Szabó Attila hiányzik a Last fm akivel egy időben viszonylag sokat beszéltünk internet, és mindig ilyen jó zenéi voltak, amiket amúgy magamtól nem hallgattam volna meg. Mert... Aha. Na jó van, de addig bevállaljuk ezt a feladatot. Rögtön most olyan nevet mondunk, amit ne olvassatok. Nem, nem tudjuk, hogy olvassuk-e, vagy olvassák-e. Nem tudom. Olvastad? Mármint micsodát. Hát nem, nem elég annyi, aminnyi mintát kap az ember a blogoból. Ja, igen, igen. Tehát mivel a könyv vissza a blognak egy ilyen kivonata, én legalább három alkalommal mintát vettem. Aha, bár, mondjuk van két könyvben, ugye Orröc norr van szó. De ja, mondjuk, de hogy miről beszélünk. Igen, ugye, az Akkor egyik a blog <laughs> És ezt uh, készült egy olyan könyv, ami meg egy fiction. Tehát... Uh, ott valami szerelmi császörvényes dolog van, tehát lehet, hogy az nem arra gondol. Uh -huh. Minden esetre az aprópója az a valami egész más. Elmondod, Ádám? Hát a lendület magazin nevű oldalon jelent meg egy, egy Oravec nóra brand helyretevés, és hát nagyjából a, az, a, az a alapkérdés felvetés ennek a blogpostnak, mint a az adásnaplóba, hogy de kiír azoknak az embereknek, akik nem tudnak ilyen pozitívan hozzáállni az élethez, és minden hogy minden és most a jövő írás egy-egy tördöfés az ő szívükbe, amire egyrészt nekem már hát nincsen jó válaszom, másrészt pedig azért én elhez azt írtam ott a kommentnek, hogy amennyien fikáz ezek szegény óra beszélni, mert lassan kezd szimpatikus lenni. Aha. De ilyenkor segít, hogyha elmész a blogra, tehát lehet ezt reszetelni hamar. Minden esetre az, hogy, hogy ugye a cikk is előhozza, hogy ez most nem művészet, meg mit tudom, miért ezt olvassák az emberek. És az tényleg ellenszenvesé teszi a, a sopánkodókat. És az ember De megkívánja, hogy... Lehet, hogy megtaláltuk azokat az embereket, és akkor megvan az webcím is, akik csak Spektrumot és Nagya-ot -A, a tévében is. <gül> Jól van. Gabi, neked van cikked, vagy ez is... <gül> Nem, lekapcsoltam a mikrofont, és próbáltam hozzá beszélni. már megint. Aha. Éppen azt akartam én is beszélni, ezt szoktam hogy... mondani, hogy cé céges telefonmegbeszéléseken, mikor mondjuk más csinálok közben, és akkor Aha. nagy csönd van, és akkor sejtem, hogy nekem kellett volna De hát Azt akartam mondani, hogy én most rákukkantottam erre a cikkre, mert, én, mert tehát annyira nem. Motivált az Óravetsz Nóra jelenség után nézés, hogy nem olvastam el az ajánlott cikket, ilyen filmasz voltam, de most belenéztem, és nekem már rögtön, nem, nem tetszik, hogy a csajban mutatkozik, aki a cikkeket írja. Uh -huh. Azt mondja, hogy az emberekről, kapcsolatokról, túlélésről, mikor sötétségről írok, a fény felé megyek mikor csendről a belső dollamot... Ez nem a, a múj. Képeket. <gül> képeket, mutatok filmkockákat. Jó, bocsánat, de nekem ez ugyanez a kabát, csak a másik form színe, és, és jelba, csak így néztem, hogy milyen szavakat dobált a csaj. Nem a natgeo és a spektrum, vagy lehet, hogy a natgeo és a spektrum és soha mélyebb dolgot, nem? Nem tudom, nem mindegy, gyanús. Oké, okay, hát ezt sem fejtettük meg. Vannak viszont hülyeségei a, a, a csőben. Az egyik az gyönyörű szép, nagyon szeretném való, igazi az internetről leszabadult színes nyomtóval rendelkező őrültek kategória. Gáspár barátomtól kaptam a Fuckworks nevű blognak a címét, ami szintén rendelkezik jelenléttel a fizikai térben. Ez egy olyan csávó, aki teljesen hivatalosnak, egy, nagyon, egy darabig hivatalosnak tűnő plakátokat nyomtat a New Yorki metróba, és, és olyan, olyan dokra hívják fel a, a plakátokat, figyelmet, hogy vigyázott entát vonulás, meg hogy bakacsin erdőnél átépítik, ezért máshol kell átszállni, és évek óta csinálja. Ez mindig nagyon vicces egyébként, és és nem tudom te is, tenni. Hát figyelj, a BKV-t is feldobná egy, egy ilyen... Simát, amikor volt a, a kapa kép mindegyik metrókocsiban, akkor mindig próbáltam úgy helyezkelem, hogy megnézem munkában mert az aznapig kap a képet, uh -huh. és nagyon el volt amikor kétszer az jött. Egyébként nekem ez egy kicsit, a, ha bár ez valós ö, ö, plakát, de a kétvár sok plakátjait is imádtam a városban, de az mondjuk kevésbé irodalmi kötődésű, Aha. de még mind a mai napig lehet találni, tehát hogy a legalább a kultúra kifordítására jó volt. Szerintem Na, így de néhány, néhány másodperccel később esik le, legalábbis nekem ez a plakát, hogyha elmennék ha. mellette, hogy ez most Aha, kacít igen. rám. Igen, felmerül gyorsan az a kérdés egy pár lépés, de most akkor ki a hülye egészen pontra, hogy azt láttam, amit gondolok, hogy láttam. Igen, igen. Ez nagyon jó egyébként. Egyébként igen, nagyon-nagyon nagyon, alaposan megvan. És a másik nagyon jó egyébként, az pedig a múlt volt egyébként a trendje, de divatos késésen reagálnunk le fogalmazzunk így. Azt pedig egy tamberes ember fedezte fel, valami tisztán, mindegy is, hogy bármelyik platón idézőtát lehet alakítani Dumbledore-t a bölcsességé. Annyit kell tenni, hogy a végére odaírod azt, hogy Harry. És itt uh, va va van is tíz próba, és mindig nem sem működik. <gül> Gyönyörű. Keressek el a titátunk.hun egy, uh, egy platón idézett oldal, ahol az egész gyengélkedik, lehetetlen, hogy a rész egészséges legyen, Harry. <gül> Nekem bejön. Igen, ez csodálatos. <gül> Én halni indulok, télni, de hogy kettő közül melyik megy sos elé, az mindenki előtt rejte van, kivéve az Isten terri. Hetedik ötlet. Szerintem egyszerűen egy abszolút megfelelő, tehát hogy az a borzasztó, hogy, hogy, hogy nem, nem biztos, Ó, hogy meg. Most, most hirtelen egy gyanú felmerült bennem. Platonnal kapcsolatban. Az, Nem kérdezik, lehet, hogy Rollingnak a <gül> írói a neve? Hát nézd, Besseller végül is. <gül> Ismert, nagyon jó nevű kiadók szokták kiadni. Nem tudom, ki az ügynöke. Hát jobban így át kell nézni a szöveget, hát, ha ilyen minták alapján rájövünk, hogy mégis ő volt. Na jó van. Oké, okay, mondok komolyan. Én a temetős. A, a temető. voltam, tehát valaki más mondja. Azt, ezt én, én, én temettem. Mert csak gondoltam, hogy ha már a múltkor feldobtuk, amikor téma volt, akkor, akkor most is az legújabb cikk, amit lettem erről a versenyhivatali büntirat, tehát az MKK az megpróbált visszavágni, hogy hát azért ez mégse, mégse így kéne, és hogy, hogy ez teljesen tönkre, tönkre vágja a magyar könyvpiacot. Én Igazából nem olvastam ennek utána alapvető ö, alaposabban, tehát közön nincsen, hogy voltaképpen az egyes könyvkiadók hogyan reagáltak, és, és a kiskönyvkiadók hogyan reagáltak, illetve a kiskönyvesbajtok hogyan reagáltak. Nektek van bármiféle információtok erről? Mert a HBG-ben van ez a szokásos, viszonylag száraz összefoglaló, amelyben, mit tudom, Kovács Béla rámutat, illetve... Hoz, ö, ilyen klasszikus journalizmus. Mi történik valójában? Nem tudom, én nem láttam semmi reakciót rá egyébként, a, amivel nem a jelenséget, de lehet, hogy nem jó helyen kerestem, vagy rossz Aha. helyen kommunikálok a tudok az a gyanús csend. Aha, lehet, hogy próbálnak hátsó folyosói lobbikat tolni, vagy, vagy a fene tudja. De... de... Én még azt se tudom, hogy most hol van pontosan az igazság, tehát mennyire borzasztó ez a 70 millió, és mennyire tudja szétcseszni a magyar könyvpiacot valóban, és, és hogy mennyire lehetne ezt helyre rakni. Tehát igazából tök lenne, hogyha valaki a kedves hallgató közül ajánlana egy kis eligazítást, hogy hol lehet annak utána nézni, hogy ebben a, a ki uh, nyilatkozott háborúban, meg uh, bérságháborúban uh, az átlag ki aki meg a végfogyasztója a termékeknek, az elig az el adjon. Azért, hogy jó, nem négyszem, pontos pont azokat a cégeket vették elő, és mindjárt összehasonlítom a két sziket Pécsi direkt Lira, Libri, Sun. Igen. Ebből legalább kettőben nem van abban bizzítben, ahol felemelték 60%-ra egyszer csak a terjesztőjárást. Ez egy két éves történet, hogy jó, nem lékszem. De lehet, hogy három is. Tehát, hogy itt, uh, itt, mint hogy a magyar könyvpiac erős vették volna elő, nem is ennyire ki a dolgat, mint inkább interjesztőhöz mint inkább, mint közöli dolgat. Aha, aha. Lehet, hogy tényleg utána kéne kérdezzünk a következő adásra, de, de vonogatom csendesen a vállamat. Nem, nem, nem akarok egyébként egy ilyen hatalmas témába belecsapni, de kicsit kapcsolódik, hogy egy hallgató panaszkodott, hogy több könyvet kinézett abból, amit itt hivatkoztunk köztük a metrót, és brutálisan drágák ezek a könyvek. Én nem szoktam nézni annyira itthon az árakat, mert utána nagyjából az Amazon egyenára, ami nekem a, a mérvadó. De, de megnéztem azokat a könyveket, amiket említett, és tényleg ilyen 3000 forint fölött volt majdnem mindegyik. Egy, Hú, ez nagyon ]ért. jó! És hát, jó átkötés! Kapcsolódik, amit te raktál ide? Szóval én, én csak el, elsápadtam ezzel, hogy ajánljuk itt a dolgokat, de például most akkor hirtelen azt is figyelembe kell majd vennem, hogy az adott könyv amin, amin jól szórakoztam a 999 dollárért Tudja, e úgy javasolni, hogy ez 3500 forintot is megére? Holnap a kizárólag populárt fizeteket javasolhatsz, kötelező olvasmánynak első a kandid, mert az nagyon sokszor adta ki. Ez egy nagyon jó kérdés egyébként, meg, de, de talán tehát mindenki eldönti, hogy mennyire, mennyit ér meg neki az a könyv. Szerintem a magyar könyvpiacot így nem tudjuk figyelni, viszont teljesen igazad van abban, hogy, hogy bizonyos könyvek abszurd mértékben drágák. Tehát most már nem az van, hogy vannak ezek a Klasszikus szófordulatok, hogy mértéketségek, és szerintem így a magyar könyvet valahol ilyen 2500-ra szokta beszepszolni az ember, amikor, amikor beszél az átlag könyváról, uh -huh. de igazából ezen felül van már régen a legtöbb. Amikor nem figyeltünk oda, akkor ilyen lett hirtelen a könyv, Igen. E és azért kapcsolódik hozzá az én témám, mert többek között az is meglepett a itt a könyvárak a Szukics kiadó 200 példányos sorozatairól van szó. Ezt Facebookon kommunikálva, társadalmányokat figyelve vettem észre, hogy, hogy erre többen csodálkoztak, hogy bizonyos Szukics könyvek összesen 200 nyomtatott példányban jelennek meg. És nem csak a 200 példányra csodálkoztam rá, hanem arra is, hogy, hogy ez egy Herbert sorozat, nem a dűnéhez kapcsolódó, mondjuk a dűnét is újra kiadják, nem is tudtam róla, hogy e, tolják ezt, állítólag most már egészen e, több könyv kijött, tehát nem is az első, első kötet ebből a, ebből a sorozatból, semmi információm nem volt vele, hogy nem dobta el semmilyen e, weboldal, amit nézegetek a magyar e, science fiction vagy spekulatív fikció területén, és a másik pedig, hogy a Arthur C. Clarke, ez az a Gentry e, Párosnak is a könyve, ami eddig meg a, én úgy tudtam, hogy a Metropol Media, vagy a Galaktika, nem is tudom, hogy pontosan milyen, melyik a kiadó neve adja ki. Ezt is ilyen 200 már adja adják ki. Listár 3900 a... forint és online, akár 3510-ért is megrendelték. Igen, és, és tehát egyrészt semmit nem lehetett róla tudni, tökéletlenül futottam bele. Minimál példányszámban kurva drága, már bocsánat. Abszolút, ez eh, Azt tudom. tudom, és nem is szépek. És hogy ez mi ez az állatorvosi ló, gyerekek? Mi az, hogy 200 példányban adni ki? Tehát lehet, hogy annyit vesznek meg, de ne, nem bukta a 200 példányt kiadni. Hát, tehát akkor biztos a nulla. biztos hogy bukta. Tehát a 200 példány ahhoz kevés egyébként, hogy a, amúgy ahogy is mondjam, tehát bizonyos szempontból viccnek számító zsoldasdíjra nevezze vele. Oda is ha. azt hiszem 500-as megjelenés kell. Hát Frank, Frank Herbert nem fog díjat nyerni, ez már így úgy tűnik. Legalábbis nem ezekre a könyveim, persze tudom, hát más szempontból. Kíván amúgy sem, de, de most... A... Igen, de... Csak a Szuki játszik egy piacon? Én ezt most de... nem tudom. Te mit gondolod? Hogy lehet, hogy lehet ez, hogy 200 példány is? És másik pedig az, hogy... Ez ö, valami hogy, pénzmosás. Hogy, hogy lehet az, hogy olyan könyvek, amik azért a Dűne sorozatnak van kultusza idehaza, kiadták de még rohat régen, addig, ameddig egy, egyik másik kiadó szépen összeretett szödegetni, aztán kiadták ebben a rettenetesen kinéző sorozatban a szukíts, akkor ott még jobban, még, még pár hozzá lehetett csapni, meg az előzménykönyveket is, és most akkor még Herbert könyvek, semmi hírem nem volt róla, tehát hogy számít valaki arra, hogy 200 példány felett ad el, hogyha ha nem jut el 200 emberhez a hír, hogy van ez a könyv. Tehát, én számtalan olyan könyvet kívánok meg, amelyet, amelynek a kritikáját, vagy beharangozóját kedves oldalaimon olvasom. És soha életemben egyébként nem vettem volna elő még a könyvesporcról, vagy az azon nem dobta volna fel nekem. Nem tudom, tudom, tudom, Frank Herbert egyébként pontosan 27 éve halott, tehát ha valami frissebbel próbálkoznának, akkor esetleg De hát, a, a magyar szájszűzésnek a, a legidegesítőbb trendje számomra az még mindig, mindig az, hogy, hogy halott fehér férfiakat adnak ki. Az, hogy nem, ráadásul meg, megvásárhatatlan példány egy rendkívül drágán, az egy picit trollt rajta, de... de de mindegy is. De még ez szerintem egy, még így is eljuthatna a több mint kétszáz emberhez, aki megveszi. Tehát valahol Venné? én ezt... Vennél négyezet forintért Herbertet? Hát 4000 forintért nem, de jön a karácsony, és hogyha nekem lenne olyan barátom, aki csújti a Herberteket egyébként, belegondolva nem, nem, nem kevés olyan ismerősen van, akinek a dűne az egy ilyen, még hogy csak nem is szerette a Science Fiction, de egy ilyen alap, hogy az, az, az, valami, az valami komplex egész. Nem, nem, nem, nem, nem, az, nem, nem érzi azt, hogy ettől most ő színfit olvasott. Simán megtörténhetne, hogyha egyrészt normálisan néz neki a könyv, Másrészt rendes koncepciója lenne, hogy hogyan tudom beszerezni. Tehát nem 4000 forint, hanem mondjuk akkor kijön egy olyan akció, hogy, hogy két darabot, stb. Tehát valami, valami ami, ami becsábít ebbe az erdőbe, mert maga, a, az, a maga az áru, azzal nincs gondom. És egyébként pont ez a, ez a, ez a mitágó erdő, ami nagyon megtetszett, ez a, amit a gabó tol ki, erről olyan jó, kritikákat olvastam, hogy teljesen rákattantam, hogy el kell olvasnom, és nem is figyeltem, hogy ez volt éppen hány évvel ezelőtti pótláns. Uh -huh. Tehát attól még fel tudják kelteni az ember érdeklődését, főleg, hogyha valami olyasmit hoz be a kiadó, ami teljesen kimaradt, és... és, és, és, és és valami olyan élményt kínál, ami nem a hagyományos science fiction klasszikusai vagy fantasy klasszikusai érzést adja. Igen, Talán... csak minden, minden jellegű öt darab a pengefutár most eredeti forgatókönyvvel, illetve ismét kinyomtuk az alapítvány egyet. Na igen. Az azért egy speciális élmény volt a Blade Runner. Igen, emlékszem, hogy nem voltál annyira durván boldog. Igen, de van, ami a galaktikában is rettentő lett. ha jól tudom, akkor a, talán a, utána a, a, a, a gépezet az például teljesen elfogyott, tehát azt nem nehéz volt utána beszerezni. Mert, az, hogy arra a, meg... egy, egyik első dizájnos könyvük egyébként, amihez már vettek borítót is. Aha. Az úgy akkor durván vadul jól nézett ki. Szóval be, meg tudták azt csinálni, hogy egy, egy klasszikust úgy adnak ki, hogy felkeltsék az emberek érdeklődését. Nem, mert az ott kb. ez első magyarul a Steam Bank regény, és 2002-ről beszélünk, vagy 3ról. Igen, tehát... Tíz éve egészen máshez volt a magyar könyvpillac, azt érzem, a négy egy picit talán vagy én öregszem, és mondom azt, hogy ezek a mai fiatalok, vagy egy kicsit rosszabb. Jó, Valószínűleg tehát a kettő. Tehát mondjuk mit javasolni a szukicsnak? Hogyan, <gül> hogy ezt, ezzel az állatorvasilónak melyik betegségét kezelje, vagy lelövük és kész? Hát első körben jó címeket, tehát mait. Valamit, aminek van vonatkozása a valóságra. Hogyha... De ott volt az adasztra, továbbra se tudjuk, hogy mi volt, vagy mi nem volt a háttérbe, de ők friss, érdekes, releváns dolgokat hoztak, aztán mi lett belőle? És, és Ray Kurz élt? Ami De, valószínű. hát, valószínűleg az egyik legnagyobb projektjük volt, Aha. egy 20 éves könyvével, ami őrületes mennyiségű munkát igényelt. Hmm. De ez meg érdekes, mert pont hogy beleillik abba, amit az Ad Astra, továbbra is. Tehát ugye a nyílt, nyílt levélben, hogy majd ők a hátszifűt meg tudományos könyveket adnak ki ebbe ebben még leginkább a, kur, a Kurzweil passzol bele. hogy ezt nem tudjuk, hogy ezek a friss anyagok, ezek meg, hogy folytak, tehát, hogy most 200 példány volt tényleg, amit ugyanúgy elértek, és ez volt a kicsőzött cél, vagy ennél azért sokkal jobb. Harmadrészt rész meg ki az uh -huh. Tehát ez itt... Tehát, hogyha már Jó, 200 példány kockáztat valaki, a szuki, csak akkor lehet, hogy bekockáztathatná, mert akkor már úgyis bukta, meg pénzmosás, akkor már igazán kijötne az elkönyv Nem tudom, nekem van egy ilyen feltételezésem abszolút alacsony mint a vétel alapján, de hogy aki mondjuk a hármas könyvelést hallgatta, és így aktívan kommentel, meg megjelnik az eseményeken, meg minden, az gyakorlatilag száz százalékba célközönsége volt az Adasztrának, és nyilván ezt ki, ki lehet terjeszteni, de nem Tartanám annak, hogy ez ilyen 200 darabba ment, az biztos. 30 példánynál tartunk ezzel. Jaj. Ja. Meséljünk sokkal viccesebb dologról ádám. Neked, neked, nagyon érdekes élményed hm. volt. Igen, igen, igen, igen, már az új lapnál dolgozván eljutottam uh, Dimitri Klukovszkének egyrészt a könyvemutatójára, az Európánál jelent meg az orosz népes mesék című könyve, amiről mindjárt mondok pár szót, mert a felén járok. Másrészt pedig interjúztam vele ma. És hát ez egy piszak fiatal ember, basszus. De azt hiszem, hogy Dimitri orosz science fiction író, tehát 40 éves kötött pulóveres bácsinak tűnő tárgy. És de ehhez a, képest nem... nem... Nem említettük, de ő a metróz szürge. ürge Igen, igen, korábban istenítettük őt ebben a, a drájó visz... könyves. hosszan. És hogy nem, ez egy 34 éves srác egyébként. Nagyon lelkesítéssel szeret nagyon hosszú válaszokat adni, nagyon rövid kérdésekre is. És irtoztóan és szeret úgy néz hogy politizálni. A, a könyvbuktónak a fele az arról szólt, hogy, hogy Oroszországnak az egyik brendje most, most Putyin, és hogy miért nincs ez rendben. És, és hogy esik szét az ország, és mit lehet ott csinálni irodalmilag, és hogy hogy az a már olvasói kérdésem, hogy a cenzúra leginkább a cenzúra formájában van a irodalomban pedig még úgy sem, de mondjuk a az újságban nem annyira szívesen lenne. Ami azért különösen érdekes, utána-utána olvastam a fickónak, és ő, ő felől érkezett. Aha. Megmondott olyan a 2-3-3 írógépen, amit így nehéz volt elfogadni. De minden esetre egy rekvizgamas figura. Mikor látjuk a cikket? A cikket holnap, vagy holnap után, attól függően, hogy ma milyen szórakozó, hogy botlok bele hazafelé a munkahelyemről. Mm. De, de jókat beszélgettünk, és hát megtudtam például azt, hogy a, a videójátékokkal, mert a metróból azért van videójáték is, a, a 33-ból egy darab, és van egy folytatás, ami nekül írt a sztoriáját. Ez ilyen bonyolult dolog, mert mert azelőtt fedezte fel a játékfejlesztő cég a, a, az ő regényét, mielőtt ez megjelent volna, interneten nem volt publikálva eredetileg. Ö, és öt év alatt csináltak a egy játékot, aminek nem írt a történet csak úgy áldására van, hogy van, vigyétek, csináljátok. És utána meg a második játéknak, ami a Metro Last Light címet viseli, ahhoz írt részt egy valami szerűt Ebből lesz majd a következő metró regény a 2035 meg, meg részt vett a játék alakításában is, azt meg, meg lehet vásárolni most az interneten. Úgyhogy egy ilyen multimediális dolog. Ráadásul ki van nyitva a, a szerzők felé ez a világ, tehát bárki írhat bele regényt, már több meg is jelent oroszul wow. Magyarul is. Magyarul is meg magyarul Egyébként még nem kapott, volt egy, egy szinopszis, amit küldött, küldtek valami magyar szerzők, de az azt mondta, hogy nem volt jó. Aha. Ó, ez érdekes. Mármint az is, hogy küldtek szinopszist, ez azért nagyon kedves dolog, hogy lelkesek az emberek, mert utána nézek, én úgy emlékszem, hogy, hogy a, hogy a pontot kiadó tolja nem csak a metrót, hanem a, hanem a hozzátartozó plusz világban, játszód, tehát világban játszódó plusz könyveket is. Európa lesz Aha, de majd hogy Teljesen meglepett, meglep, hogy az Európánál van egyébként ez a szerző. Nem tudatosult bennem. Viszont mi lenne, hogyha a könyvről is akkor már egy füst alatt? Igen. Jó, és hát az, azért most a, az izdék jelentek meg tőle, akkor mondom ezt is. Orosz népelenes mesélik a címe. Amit ő, ha jól tudom, akkor, akkor cikkekként kezdett el, vagy ilyen, ilyen újságbeli rovatként. És ez, ez mindegyik a mostani orosz reflektáló, mondjuk mágikus-realista alkotás. Ö, rövidek, ö, szatirikusak és helyenként rendkívül viccesek ezek. Aki elment a, a könyvbeutatóra, ami, ami teljesen nyilvános volt, ott lehetett szembesülni például az egy, egy színész felolvasás az egyik novelláját, ami arról szólt, hogy itt leszállt egy, egy UFO moszka körül a a, a, talán a hármas körgyűrűn, de mindegy is a, a körgyűrűn. Ki érkezett a közvetítőkocsi, de, de a kortás orosz média nem tudott róla tudósítani, mert az csak 40 perce volt, és az előtte le kellett adni azt, hogy mit csinált a miniszterelnök, mit csinált a, a, a parlament vezetője, és még bejött egy hír, hogy meglegyen a, a, a kétoldalisága a híradónak teljesen egyesúlyozva, és el kellett menni, sajnos. Tehát ilyen sztorik lehet számítani, meg van az, amikor a találkutató megtalálja a poklot, meg, meg hasonlók. Szórakoztató. Ezek a apróságok azért alapvetően tehát nem, nem, nem olyan nagy mértékű ilyen metrószerű komplex világépítés. És nem volt Én... ilyen árengedményes metró példány szeribe. Nem, recenziós példányon van a másikból viszont. Uh -huh. De ez a, a szakmai előny című kártyát játszottam ki illetve nem is írattam el a könyvet, sőt nem kértem, azon gondolkodtam, de aztán nem volt idő, mert megcsúszott egy fél háron óra a rendezvény, hogy, hogy kérjünk egy szinknált a hármas könyvvel is kitörjük, de... Hát. de Igen, ezt figyel... kitöröljük, hogy, hogy ezt mondtad, és Én... akkor valami orosz kollégámat megkérem, hogy csináljon úgy. Nekem is van itt egy hirtelen, arcomnak hívják egyébként. Azt pont passzol is. Én ér, kötni a Gabinak a részével itt, mert van Sorokin nevű kollégám is. Nagyon menő, nagyon menő, ő sem szereti Putyint egyébként. Igen, ezt, ezt, ezt áldául befejeztem, vagy most nem akar többet elárulni a cikk megjelenéséig. Semmi a, a cikk, akkor... a nem szpolylezném szét, mert ezek tényleg nagyon rövid történetek. Aha. Tehát, Összességében akkor összefoglalom miről van szó. Nagyon rövid novellák, abból tizen pár darab egy darab kötetben, aminek az elején egy ilyen fotosapolt putyin van ráadásul elég szép európás borítóval, amik mindegyik egy-egy fricska Oroszország felé, amit nagy részt az is ért, aki, aki, aki európai, meg aki, aki nem orosz, és aki nincsen tisztában az orosz, orosz belpolitikai élettel, Elég jó stílusban megírva, nem ez a legnagyobb műve a fickónak. Ezzel mindenki tisztában kell legyen. Egynek nagyon a olvasmány. Hát így. Oké, és a szoroka. Szorok, hát szorok én. Hát ő már régóta be volt a Jég könyve de, de van ennek... Hát nem is azt mondom folytatása, minden esetre Sorokin könyvek, ha jól tudom, tehát három kötött trilógiába először össze, össze lehetőket így ö, csokorba fogni, de nem néztem még utána a másik kettőnek. Először ki kell az elsőt, a jeget. <gül> <gül> <gül> <gül> e, az, azt hiszem hogy kartafiluszodtak és vagy, vagy, vagy ötöt vagy nyolcat kiadtak tőle. láttam ha mondtam, <gül> Nagyon sokat kiadtak, és van ez a, az a sorozatban jelent meg a Jég, amiben nagyon jó válogatás. Szerintem egy csomó kelet-európai kelet szerző is jelent meg, aztán egy csomó Pelevin például, de, de nem csak oroszok. És most nem tudom, hogy ki a kiadója. Minden esetre szeretem az ilyen típusú út könyvborítókat, és a minimalista, és az összes könyv az nagyjából ugyanígy néz ki ezzel a két színnel operál. Hú, mit? A és a könyv. Nagyon nehéz, nagyon nehéz ügy. Főleg azért, mert neki, neki futottak, én úgy láttam, amikor a elolvasás után, én körbenéztem a hogy ki hogy állt hozzá, neki futottak a, a science fiction oldalról is, mert hát elég, fik, tehát elég érdekes az arab történet. a Na, képülési szituáció annyi, hogy a jelen orosz világban legalábbis ott indul a könyv, kik szemű szülkehajú emberek csoportja elkap hasonló adottságokkal rendelkezőket, majd jégkalapáccsal megpróbálja szóra bírni a szívüket, amely konkrétan úgy működik, hogy, hogy kikötözik, és addig ütik a melkasát, amíg vagy belehal, vagy pedig valóban megszólal a szív valamiféle vezgéssel, uh, és egyben nevet is ad a, a szív tulajdonosának, aki, aki ezzel fel lett ébresztve. Tehát van egy uh... igen, Semmi, semmi, semmi, amit sem próbáltam elképzelni. Eddig olyan, mint egy lesz ről ez, Nem, ennél, e, tehát azért hát Tehát az ember nagyon kényelmetlenül feszénkbe olvassa ezt, mert e, csúnyán szarra vernek, tehát halára vernek embereket, akiknek elképzelése sincs, hogy mi történik vele és hogy miért. E, mindezt az orosz e, mindennapokban. És e, a regény az négy részre tagolódik, az első rész három. E, felébresztett története. Az egyik egy fiatal srác, a másik egy fiatal kurva, a, a, a harmadik az pedig már hozzájuk képest idősebb, de még mindig egy ilyen fiatal középkörű üzletember, akik különböző élet-szituációkban dolgozzák fel azt, hogy elviszik őket, előttük többek előtt meg is öltek másokat, van akit meg egyedül esett át ezen a procedúrán, és aztán kezdenie kell ezzel valamit, hogy ő egy A történet, ahogy halad előre, és ezzel nem spoilerezem, el, úgy derül ki, hogy ez nem egy őrültek gyülekezete, hanem azok a, hanem voltak épp tényleg külön kasztot, csoportot alkotnak azok a ide a földre keveredett lények, akik, akik mások kiválasztottak, akik, akiknek mások a lehető. Tehát, tényleg tudnak kommunikálni egymással, és valóban fel lesznek ébresztve ezek a karakterek. Ez kiderül a könyv első szakaszából is, a három történetből, illetve a második balahol viszont egy fő, hát, nem tisztségviselő, tízség, fő karakter az egyik az oroszországi csoportnak az elmeséli az ő saját életét. A els második világháború elég borzalmas napjaiban kezdődik az egész, amikor ő még fiatal, nagyon fiatal kisnáj, ilyen 14 év körüli, és egészen az orosz mindennapokig fut ki a történet, nagyon nem tudom hova rakni, borzasztóan megvisel. Egyrészt azért, mert egy rettenetes, kegyetlen, brutális világot ábrázol. Porzasztóak ezek az orosz hétköznapok, és, és amikor mi itt bárki sopánkodik a magyar hétköznapokon, akkor, akkor mindig ajánlom neki a Pelevin könyveket, mert ezek a. Az ottani oligarkikus viszonyok, az ottani emberi értéke, értéktelensége, az, az, az hidegfutkos a hátamon a legtöbb bár bármennyire is viccesek, és ugyanez megjelenik ezekben a, ebben a jégben is. Minden mellett pedig mellettük van ez a kik szemű szülkehajúak szektája, akik aztán szeretetben, boldogságban és valami egészen elképzelhetetlen harmóniában is, összecsendülésben kommunikálnak egymással, és töltik el az életüket. Mindemellett szarrá ölnek bárkit, aki nem az őt csoportjuk tagja. Azt nagyon hiszem, nagyom. hogy egy, egy, egy dolog mellette szól, hogy csak 300 oldalas könyv. Nekem ezt tesztik, Én... bár nem egy barátságos világ, azt le kell valni. Nem, nem, nem, nagyon megviseli az embert, mert uh, uh, egyrészt felvázolodik az orosz történelem, tényleg az, szinte a fél húszadik század. Uh, fe, fe, nagyon jó metszetet kapunk a, a könyv első felében az orosz hétköznapokról, és uh, elég a droga, az a, a erőszak, a szexuális erőszak, a, a, az, az értéktelenség és a pénzhatalma, ez mind-mind rettenetesen nyomasztó, és ugyanilyen nyomasztó ennek a hát nem szektának, hanem voltak éppen a valóban kiválasztott csoportnak a, a léte és működése, és, és ezzel borzasztó nehéz mit kezdeni az embernek. Tehát, hogy nincsen nincs jó pólus, nincsen olyan, ö, olyan ö, csoport, vagy szereplő, aki, akinek azt mondod, hogy oké, okay, akkor ez, ebben a világban akkor ő az, aki, aki, akinek, az, az, az, akinek szólítok, akit szeretek, vagy akit, akit, akit elhiszem az igazságát, a, a, ha, ha másnak, akkor itt, ez, ez porzasztó kemény. És aztán még két kis, kis epizódból épül fel a könyv, és ez a két, két kis epizód az egyik azt találja húsz oldal, a másik az csak ilyen két-három. Még egy kis, nagyon furcsa érzésem mert még egy kis marsbeli krónikákat is átadott nekem, tehát hogy, hogy, hogy milyennél válik a világ, amikor ez a, ez a csoport végül is eléri a célját, és ilyen kis metszetek a világról. Nem tudom, nem tudom feldolgozni, és, so, és sokan nem is szeretik, de, de egy kultikus könyvé vált mert szerintem nem lehet kivenni az embernek a fejéből, és utána nagyon-nagyon óvatos a következő sorokin könyvvel, viszont mindenképpen el azokat is olvasni, mert ezzel még dolgozni kell. Én mindezek mellett ajánlom a könyvet, csak ezt tudjátok, hogy kemény. Hát akkor tudok ellenpontnak fölhozni egy könyvet, amit én olvastam, mert ez nem olyan kemény. Meséli, mesélem, még ebből de még most a még egy könyve van, úgyhogy vissza is gondolok. Arról nagyon röviden fogok akkor beszélni. Nem, nem. Ne, mert az, a, a Jig a az most nagyon elvitte az időt, hogy, hogy a, a Elster reynolds már volt szó, az előző a napokháza könyvét, azt elolvastam már annak idején, és nagyon sokra tartottam egy remek űröpera, szerző, aki tényleg ez a megújított az europerol dolgot, és hogy Banks mellé lehet emelni, stb. stb. az mind így van. Ez azt is jelenti, hogy ugyanúgy tökéletlen, mint Banks, ugyanúgy lehet kritikákat megfogalmazni, de az ember végtelenül élvezi, ami olvassa. És a másik könyve a jelenések tere, ami még annyiból reménykel több számomra, hogy uh, egy olyan világot épített fel benne Reynolds, és, uh, és itt uh, azt hiszem, hogy uh, talán az SF magas kritikát fogom bevágni linkbe, mert ott uh, felsorolja az a, kritize, a véleményírója, hogy mennyi fajta csoport, lény, ö, ö, világ, ö, kultúra ö, keveredik össze ezekben a, ezekben, ebben a világban, és elkapcsolódni és egymással. Én most ebben nem megyek bele, mert nagyon egy lehetne sorolni. De, de nagyszerű ez a világ, és itt is, ahogy a napokházánál, de talán itt, most, mivel most olvastam a napokhezet meg régebben, én a végét éreztem a leggyengébbnek. Egyrészt elkezdett így a feszülten pörgő cselekmény belassulni. Rengeteg szállat kezel, különböző szereplők egyik innen, a másik onnan, a harmadik, harmadik irányból közeledik a a központi esemény felé, és amikor ott vannak a központi eseménynél, ez valahogy mindig így lehorgonyozás az űrben. A napokházánál is ezt éreztem, és addig monumentális dolgok történnek, egész világok semmisülnek meg, akár a múltban, vagy akár a sztori folyamán, és ott hirtelen bemegy egy kis kamaradrámába, ez volt a napokházánál is nekem, ahol egyre nagyobb jelentősége lesz a karaktereknek, egymáshoz arról visszanyúk, akkor mit csinálnak, hova lépnek, stb. stb. stb. És a végén valami egészen, én ezt tudtam, hogy egy módon még le is zárja a sztori, tehát, hogy ilyen megnyugtató, kedves, kedves módon mind a két könyvnél, hogy, hogy az ember olyan jó érzéssel tesz, hogy na jó, van, de jó, aranyosak voltak. Arra emlékszem, mit írt a Jó Eko ezer éve arról, hogy hogyan hogy lehet felismerni a pornót? Igen, annyi idég tart az eddig. Nem, nincs benne, nem pornó. Vagy, vagy akkor valami olyan körben font módon, hogy én ö, nem vettem. Hát, nagyon nagyon el eldőlnek galaxisok sorsaim, de a egy kameradráma során esetleg dugnak. Azt hiszem, hogy talán a szexhoz viszonylag minimálra volt állítva ebben a könyvben vagy legalábbis, ha volt is benne, nem volt emlékezetes, se most visszatudjuk meggondolni. De egyébként tök jó ez a világ, és, és, és na, van még, van, játszodik még benne pár könyv, Reynoldsnak pár könyve. Nem tudom, hogy ezt meg az Alexandra adta ki, hogy mennyire jött be nekik, adják neki továbbiakat, illetve hát a napokház itt van előttem, megnézem az árát, <gül> hogy mennyire drága köz. Igen, 3700 forint volt. Uh. Nem, nem, nem olcsó. Ez is korábcsony Hát gondolom, meg kell nézni, mikor van valami akció, és akkor, de hát nem a klasszikus könyvvárban ponyváról és árulják, ami ugye évek óta mondják, hogy meg fog szűni. Viszont, a, amit én olvastam könyv, abban sincs szex, sőt, nagyon arra koncentrál a társas kapcsolat része a dolognak, hogy együtt lefekszenek összeülelkezve, és aztán meg így nagyon elégedetten ébrednek. A Hunger Games az ugye ilyen ifjúsági sorozat, É, és annak a második részéből most, most jön ki a film Catching Fire, nem tudom, fogalmam nincs, mi a magyar címe. Futótűz néven volt. Hát, de még tudom. Futótűz. Mindenesetre talán egy korábbi, korai epizódban beszéltünk az első könyvről, ami nekem tulajdonképpen ahhoz képest, hogy csiklit nekem tetszett, de nem, nem éreztem, ilyen hatalmas lendületet, hogy akkor ezt most nekem végig kell olvasni Bocsánat, ez nem is csiklid, ez yang ez a másik csiklid. Szerintem, szerintem. szerintem a kettő között félúton. Komolyan? Yang-csik, az jó. Csak nem lehet tudni, hogy melyik volt előbb, vagy az más cirke történet. Na, szóval visszatérve a, a, a könyvre, ugye most jön ki a mozikban a második része a filmnek, és akkor ez egy ilyen jó lendületet adott ahhoz, hogy akkor most már előtte olvassam el a könyvet, hogy a film, film után lehessen mondani, hogy hát azért a regénybe jobb volt. És ennek a szellemében akkor gyorsan el is olvastam, és hát az első 100-150 oldal azt az eléggé megkílódtam. Egyrészt folyamatosan úgy na, tehát így bemutatja a helyzetet meg, hogy mi volt az előző könyvben meg kik a szereplők, minden újra az író. Én nem is tudom, hogy teljesen normális dolog ez, mert oké, okay, hogy, hogy mi van, ha valaki nem olvasta az első könyvet, de, de hát nem tudok olyan hogy valaki a közepéné kezdi ezt a trilógiát, nem? Ez mint egy éjszakák meséi mindig azzal kezdődne, hogy elmesélnek azt, mi volt az első, nem tudom, hogy az éjszak. Igen, igen. Tehát ez eléggé drámai. A másik meg hatalmas, tényleg ilyen borzalmas politikai problémák vannak, ilyen rabszolgaszerű sorban élnek ezekben a, a városokban, ilyen posztapokaliptikus környezetben élő emberek, és tényleg a, a, a, az élet a tét, és ehhez képest a főszereplőcsaj ugye folyamatosan azon kínlódik, hogy most a két fickó közül melyiket szereti. és Hát én legszívesebben így kicsit megráznám, meg megpofoznám ennek hatására, így a a könyv első harmadába, mondjuk. De aztán így szépen beindul egy ilyen kalandregény jellege az egésznek, és ugye a Hunger Games, megint a játékok megjelennek, a főszereplők visszakerülnek ebbe a dologba, és akkor lehet a, a, a kaland, illetve akciófilm jellegét élvezni, és ott egy eléggé ötletes, fantáziadús világ van, meg szabályok, meg, meg szadizás, azt, azt élveztem. És hát akkor így az egész hatalmas lendülettel bele, belerohan a könyv végébe, ami tetszett is, meg meglepett is, úgyhogy és nagyon örök, hogy előre elolvastam, hogy, hogy itt, ért ez a, itt ért ez a meglepetés, és nem majd a film alatt. De minden esetre most érzem azt, hogy na, akkor ezt azonnal a harmadik résszel nekem is be kell fejezni, hanem kivárom majd ott is, mikor már egyszerűen tarthatatlan, mert jön a harmadik film, és akkor el, el fogom olvasni. Nem tudom, Gabi, neked meg volt, ugye? Én olvastam, és mind a hármat elolvastam, és ráadásul uh, úgy emlékszem, hogy viszonylag közeli uh, egymás utánságban, tehát nem hagytam ki ennyit, és uh, így tényleg nem volt túl nagy értelme ennek, hogy ez a, vegyük fel a fonalat az előző résztartalmában. Viszont, uh, amit uh, ami nekem meg problémás volt, az a az az, hogy uh, én úgy éreztem, hogy, hogy egy ciklusokat ír le, és ugyanazt még egyszer. De pont, Tehát, pont jó... azért jó a vége. Igen, de, de csak a vége. Tehát, hogy én egy kicsit ezt a, ezt a, ez, ez egy kicsit volt olyan iszki nekem, Aha. de miközben, meg uh, egy csalam mindent, ami, ami az első könyvben ilyen problémás volt szerintem, pont az, mert még egyszer egy ciklus megfogalmazott, ügyesebben írta meg. Aha. Tehát, hogy az újdonságérzés a hi hi hiányzat, viszont uh, én szerintem jobban. Jobb meg a Te -te -te sok kis szereplő kiugrik a lapról, valahogy jó, jól elkapja őket, nem? Igen, igen, igen, igen. igen. az együtt, de, de ugyanakkor így, így elég kerek figurák, egy, egy pár oldal alatt is így valami, valami jellemet kapnak, meg, meg személyiséget, meg mindenki tök jó. És akkor nyilván Buli lesz felismerni, hogy jaj, ez a színész a... Aha, <laughs> igen. Hát, de a nem négy egyébként, neked... egyébként, hogyha azt mondanom, hogy eladtátok nekem ezt a ha Neked, Gabi, ez a romantikus első 150 oldala a kínlódása, hogy a farkas embert, vagy a... Ja, nem az másik könyv, szóval, vagy a kettő közül melyiket válasza. Ez Lesz nem, volt, nem volt bosszantó? De egyáltalán nem érdekelt. Tehát hmm. főleg azért, mert... Tök jó. Tehát azért egy jó kis erős szituációban játszódik ez a könyv, uh -huh. és nagyon jó témákat is feszeget, és, és szerintem kemény, nyomasztó világ, ami, amiben ez a fajta szerelmi száll, az ilyen, hát nem tudom. Tehát te, ott, Lehet, ott, ez az, ott, ülik meg, ott ülik meg az öreg bácsit, és akkor a következő gondolat, hogy most szeretem én őt vagy, ezért az egyik fickót, vagy, vagy miért volt az olyan jó, mikor csókolóztunk, mit tudom én. Passd meg! <síns> <síns> Szóval ezt, ezt, ezt, ezt, így, ezt így szerintem. Na mindegy, biztos, hogy megvan ennek az oka, és hogy melyik, melyik szel ki trendbe, de, de én lehet. Nem az volna. utolsó 100-150 oldal bejött, a vége tökre bejött, de Aha. hát akkor remélhetőleg nem azzal kezdődik a harmadik, hogy... És akkor az első részben az történt, hogy... És <gül> a harmadikban csak ez lesz már. Igen, igen. Jó van. Erről szerintem többet nem. Majd, de mikor kijön a harmadik? Sziom. Aha. Jó van. Köszönjük. Hát hát más idő más idő még, az, még az árát mond. <gül> <gül> igen, igen. Kényleg, igen. Jó, én egyébként 9, ezt Kilenc, kilenc. Könyvet... Az egy jó a a a... Magyar, Az a első magyar könyv siker a reklámattalon, mert hogy ott viszont ezek a nagyon sikeres könyvek, azokat viszont gyorsan be lehet szerezni. Uh -huh. Tehát uh, kevés, most már teljesen átálltak a beszellerekre. Nehéz, ott uh, olyan könyv, amit perifériásnak érzel, uh -huh. és megtalálni ide ezt, és, és akkor ez az, az olcsó, ha esetleg valaki Kíváncsi leszek, mert pont egy, egy ugye fix, hosszúságú film, ami ugye be van arra lőve, hogy azért a hólyog, hólyagunk kibírja a large Cook befogadását. Tehát, hogy, hogy az, hogy van egy ilyen időkeret, lehet, hogy lehetővé teszi, hogy, hogy átszerkeszik kicsit a dolgot, és ne legyen ugyanez a ez az első egy harmad ennyire kirlódós. Úgyhogy megnézem a filmet mindenképp majd. Számolj be, arra különösképpen, ki kell együtt nézted meg, ki Igen, volt a pont terven? ez volt az én is. És ne vegyes semmiképpen hosszú balonkabátot. <laughs> uh -huh. Ez egy nagyszerű zár szó. Pá! Sziasztok! Sziasztok!